את המזלגות ואת המחטות, כל כליו עשה נחושת. ויעש למזבח מחבר מעשה רשת נחושת, תחת כרכובו מלמטה עד חציו. ויצוק ארבע טבעות בארבע הקצוות למחבר הנחושת, בתים לבדים. ויעש את הבדים עצי שיטים, ויצף אותם נחושת. ויבא את הבדים בטבעות על צלעות המזבח, לשאת אותו בהם, נבוב לוחות עשה אותו. ויעש את הכיור נחושת, ואת כנו נחושת, במראות הצובעות, אשר צבעו פתח אוהל מועד. ויעש את החצר, לפאת נגב תימנה, כלאי החצר שש מושזר, מאה באמה. עמודיהם עשרים, ואדניהם עשרים נחושת, ובי העמודים וחשוקיהם כסף. <ספון> ולפאת צפון מאה ואמה, עמודיהם עשרים, ואדניהם עשרים נחושת, ובי העמודים וחשוקיהם כסף. ולפאת ים, כלאים חמישים באמה, עמודיהם עשרה, ואדניהם עשרה, ובי העמודים וחשוקיהם,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 ועמודיהם ארבעה, ואדניהם ארבעה נחושת, וויהם כסף, וציפוי ראשיהם וחשוקיהם כסף. וכל היתדות למשכן ולחצר סביב נחושת.